Comencem aquest informatiu d'avui dimarts 26 de novembre i ho farem posant la mirada en els actes que hi va haver ahir a Palafrugell en concreta Plaça Nova per commemorar el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones aquests actes van començar amb la tradicional encesa d'espelmes unes actes doncs que van posar de manifest que Palafrugell lluita contra la violència masclista d'altra banda també aquest acte va servir per presentar la cançó i el videoclip de quan salta l'alarma de la palafrugellenca Marina Gil a més Enguany, com a principal novetat, les tres il·lustradores palafrugellenques que han passat per la sintonia de Ràdio Palafrugell, l'Anna Grimal, la Montserrat Català i també la Bruna Valls, van fer presentació dels seus tres murals commemoratius d'aquest 25-en. Així doncs, diferents artistes de Palafrugell van col·laborar per crear aquest projecte comú contra la violència masclista. Aquesta iniciativa de les àrees de joventut i benestar social de l'Ajuntament té com a objectiu promocionar els joves artistes del municipi i, a més, també persegueix sensibilitzar la població juvenil del risc del masclisme i les agressions contra les dones. Hi ha vegades que els sentiments no saben on posar-se. A cops tenen forma de ràbia. Altres no són més que una gàbia. I quan la por envaeix és la fermesa la que serveix. La vida volem ens vol ensenyar que el valor està no en el que es diu, sinó en el que es fa per molt que repeteix i t'estimo el que ho fa realitat és conèixer el teu espai i la teva llibertat quan salta Quan salta l'alarma? Ha estat la cançó triada d'aquest any per sensibilitzar els joves de Palafrugell en la lluita contra la violència masclista. Escrita i, i interpretada per Marina Gil, la cançó parla dels perills del masclisme en una relació i de la importància que té per a la dona acabar-la en el moment que detecta índicis de violència. En aquest sentit, ahir, en l'especial que van fer a Ràdio Palafrugell des de Plaça Nova eh, durant la prèvia d'aquests actes, doncs van poder parlar amb la Marina Gil, que ens va explicar, doncs, aquests detalls de com es va doncs, a forjar aquesta cançó. La cançó, mira, quan l'Eduari i en Pau m'ho van dir, que no sé què devia ser l'estiu o així, clar, em va fer molta il·lusió perquè, a més, jo treballo en violències i sobretot en violència de gènere, no?, a, a educació secundària uh -huh. i a primària també, bueno, violències més entre iguals, llavors va ser com és un tema que em parlo bastant a la classe, no?, fem debats i així, llavors sobretot això de la violència que no és tant la física, sinó més l'emocional, la, la social, mm -hmm. és un tema en el que, en el que parlo bastant durant l'any, i llavors, clar, no sé si ho saps tu, que la inspiració ve quan vol. Sí, <ríe> llavors sí, jo sí. moltes vegades doncs, agafava la llibreta, començava a escriure frases, vaig pensar, va, primer vaig començar a pensar de fer-ho com des de la visió de l'home, no? no tant de parlar-li a la dona, sinó també dels homes que se n'adonin quines coses fan o quines coses fan, que perjudiquen, o quines coses poden fer els homes per canviar-ho. Mm -hmm. no? Primer vaig pensar així, després vaig pensar, no, només amb un llenguatge infantil perquè pugui arribar a tothom. I al final va passar que havia quedat, perquè això avui no ha pogut venir i tampoc està en el videoclip, malauradament, és la Célia Olivera, que mm -hmm. és una gran guitarrista, una amiga meva, que és la que ha fet tota la base de la guitarra, la gravació i tot té-li a un beso ah. <ríe> eh, llavors, quan eh, havia quedat amb ella que jo li vaig dir, mira que m'han trucat de Pagafrugell per, per fer una cançó i m'agradaria que toquessis tu la guitarra perquè jo toco la guitarra però mira, pels anys que fa que s'he tocat no hauria de saber molt més llavors vaig pensar, doncs per gravar doncs, que quedi bé un punteig i així no? i havia quedat també ella un dimarts a la tarda i era dimarts al matí dic, ai mare meva que encara no, no tinc estructura, res. ni res i res, allà vaig fer les, la, la tornada, les abans tenia dues tornades, i ha anat com, com derivant en el que ara és, que és una mica més estructurada, però igualment eh, hi ha gent que em diu que que hi hagi dues o tres cançons en una, perquè no sé, ja ho veureu, que comença així també perquè primer havia pensat fer un conte, però després vaig pensar que si és una cançó, i comença així una mica parlat. I després es va animant. Això és el que més ha costat, no? Fer aquesta... Ostres, dir, va, tiro per aquí perquè si no, no, no em dóna temps, no? Uh, L'altre dia ho comentàvem amb l'Anna, la, la Bruna i la, la Montserrat no? Ostres, hi ha d'haver un punt en què digui, no, no, ja no puc canviar-ho més perquè si no pararé boja i no, no podré fer-ho, no? O no tindré temps de, de, de fer-ho terme, de dur-ho terme. Mm, quan arriba a aquest punt, no sé si és quan havies de quedar ja amb la, la Célia i dir, ostres, que ja ho haig de tirar allà endavant, si no, no, no puc donar-hi més voltes. A veure, el factor temps és un tema... De l'estiu a ara, polemic. és molt de temps o poc de temps? És molt poc temps per molt fer, fer temps. una cançó, o si sigui, crear la lletra, uh -huh. crear la música, perquè, per exemple, jo he tocat amb la Célia i han tocat els Patitis també, sí, Eh, però, però també podíem haver posat un baix, podríem haver vingut amb unes altres amigues músiques que tinc que podríem haver, haver fet més coses, no? vull dir que quan més temps, més complet pot ser també. Mm -hmm. no? bueno, que l'essència pot ser la mateixa, però... o el videoclip, per exemple, ho hem hagut de gravar així com per fases, mm -hmm. vull dir que potser si haguéssim tingut més temps, no, segur, vull dir, <laughs> segur que siguéssim tingut més temps, doncs hagués sigut d'una altra manera. Doncs aquest videoclip que ha estat realitzat per Punt Òmnia de Palafrugell, que ja podeu trobar a la nostra pàgina web, a la notícia Palafrugell contra la violència masclista, podreu doncs, escoltar la cançó sencera de la Marina Gil i també doncs, l'audiovisual on també surten doncs, fragments de les il·lustradores el procés que van dur a terme per fer els seus murals. D'altra banda, doncs, us hem d'explicar per acabar que des de l'any 2013 les àrees de joventut hi van estar social de l'Ajuntament de Palafrugell impulsen un projecte de sensibilització contra la violència masclista. El projecte té un doble objectiu, com us hem comentat, sensibilitzar els joves sobre la problemàtica de la violència envers les dones i promocionar músics i artistes del municipi. Durant els dos primers anys el projecte només va incloure la gravació de la cançó, però a partir del 2015 es va iniciar la gravació del videoclip també d'aquesta cançó. Així doncs, aquest any el projecte ja compta en 5 videoclips contra la violència masclista. En acabar aquesta, nosaltres al nostre programa i en començar els actes d'aquest 25na a Palafrugell, nosaltres vam poder parlar amb l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, per saber doncs, quina era la valoració que feia el consistori i l'equip de govern d'aquests actes que s'havien succeït a Palafrugell frugell ahir en torn d'aquest Dia Internacional contra la Violència Masclista. Us deixem amb aquesta conversa que vam mantenir ahir amb l'alcalde palà -Frugellenc.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 Sí, sí. Això jo crec que és d'agrair la, la, la visió que han tingut aquesta associació, que, entre moltes altres coses, ha agafat com a bandera aquesta, que és una, una bandera molt digna, una bandera molt necessària, i una bandera que, que poder estar allò políticament, ens de fer caure una mica la cara de vergonya, no?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 Uh, l'assassinat de les dones com si fos una cosa seva quan es van agafar com et matava de polítics que llavors sí que s'ho va agafar com una cosa seva sí que va posar-hi tots els mitjans no solament de denúncia pública sinó tots els mitjans uh, econòmics necessaris molts de diners per intentar solucionar el problema i, uh, i ho van, van arreglar-ho si sigui, en aquells moments milers de persones podien estar protegides Uh, per, per, per guarda espatlles o per, per agents de seguretat que, que ho seguien perquè ara no es pot fer. Uh -huh. és, és un, és, si és un problema de mitjans econòmics uh, uh, són ells que els tenen i són ells que els hi han de posar. Els ajuntaments continuarem amb aquesta tasca i farem tot el que calgui per poder-los solucionar. Però això, la veritat és que depèn d'unes entitats superiors que l'única cosa que podem fer és que políticament incidir-hi perquè aquestes utilitats superiors facin definitivament el canvi. Per acabar, Josep, la uh -huh.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 havia de fer a part de la consciència aquesta hi havia un altre pas perquè eh, si dir, li podem, eh, podem arribar a dir que, que els maltratadors són malalts bé, eh, no, molt bé, sí, són malalts però les víctimes són víctimes i no tenen la culpa de que siguin malalts no? i llavors la malaltia no es cura eh, només amb bones paraules la malaltia aquesta que també la part d'educació és molt important però la malaltia ara el pla de ser un pla de xoc i aquest pla de xoc no hi és no? i llavors doncs eh, esperem donc que que, que d'una vegada per totes el governfegir un quatre punys sobre la taula no? per sort eh, tant govern de la Generalitat com govern de l'estat espanyol qui governa eh, no, no fa discursos no no divaguen no en els, en els discursos mm -hmm. tenen alguns discursos bastant, bast, bastant clars i que de fet eh, obrirem d'aquests que fan uns discursos eh, tronats per eh, eh, un discurs que, que jo crec que el fan més per sortir, per, per, per, per fer-se veure de que, de que no volen que canvi res en aquesta societat, deixem-los a que aquesta gent no governa. Com a mínim, a Catalunya no, com a mínim, l'estat espanyol no governa. Doncs, si, aquests, si ells no governen, ensenyem i com s'han de fer unes bones polítiques i que els hi caiga la cara de vergonya. Molt bé, Josep P. Ferrer, moltes gràcies i ens, ens trobem ben aviat. I a vosaltres per aquí, acompanyant-se. Doncs ha escoltat l'alcalde de Palafrugell, que va ser doncs, un dels darrers protagonistes que va passar per l'especial de ràdio Palafrugell, tot i que no vam poder emetre perquè ja havia començat l'acte i vam haver de tancar paradeta, sí que vam poder enregistrar aquesta conversa que us hem ofert avui en aquest eh, informatiu. D'altra banda, tot el programa sencer que vam dedicar ahir des de Plaça Nova el podeu recuperar també a través de la nostra pàgina web, també en aquesta entrada de Palafrugell contra la violència masclista. I arribats a aquest punt, a la meitat d'aquest informatiu d'avui dimarts de Ràdio Palafrugell, serà moment per fer la informació comarcal que ens portarà avui fins a Palamós per explicar que aquest 2019 s'han complert 25 anys de la, de la inauguració de la unitat de medicina hiperbàrica a l'Hospital Palamusi. El 7 d'octubre de 1994 es feia el primer tractament a la cambra hiperbàrica de l'hospital. Ha estat clarament un cas d'èxit, ja que va ser una aposta decidida per un hospital comarcal per a instal·lar-hi un servei de referència que dóna cobertura més enllà de la comarca, ja que només hi ha una altra cambra hiperbàrica a tot Catalunya. Durant aquests 25 anys s'han tractat prop de 2.000 usuaris i realitzat 25.000 sessions. Destaquen dos períodes, del 1994 al 2010, amb la cambra hiperbàrica originària, i del 2010 fins a l'actualitat, quan un nou equipament que duplica la capacitat, de 8 persones assegudes i dues estirades, hi triplica l'espai interior, millorant les condicions de treball del personal sanitari i el confort per als usuaris. La tendència de l'activitat ha estat constant i a l'alça durant aquests 25 anys, sobretot a partir del 2010. Així, el 2018, la unitat mèdica hiperbàrica va funcionar durant 1.207 hores i va consumir 68.000 metres cúbics d'aire comprimit i 4.500 metres cúbics d'oxigen medicinal tot i que la unitat de medicina hiperbàrica és coneguda per la seva utilitat en accidents disbàrics relacionats amb el submarinisme, aquesta patologia només ha representat un total de 1.660 sessions de les 25.000 que se n'han fet. Destaca també les intoxicacions per monòxid de carboni, sobretot durant la Gran Nevada del 2010. Però hi ha un gruix de més de 22.000 sessions que són relacionades amb altres patologies, com per exemple per a cuidar ferides relacionades en patologies vasculars, seqüeles tra del tractament radioteràpic de diferents neoplàcies o complicacions de problemes traumàtics. Tornem ara cap a casa nostra i posarem la mirada en un esdeveniment que va tenir lloc aquest passat cap de setmana. Ahir ho comentàvem una miqueta per sobre, encara no teníem les xifres definitives i també us van comentar que tindríem donc la xerrada amb la us oferiríem avui la xerrada amb la Marisa Grassot. per tant doncs estem parlant del gran recapte d'aliments que va tenir lloc divendres a la tarda i dissabte durant tot el dia a Palafrugell i en aquest sentit donc avui ja podem donar-vos les xifres i en total doncs aquest any s'han recaptat prop de 14.000 quilos en aquest gran recapte 2019 a Palafrugell. en total han estat 13.980 a 5,470 quilos els recaptats en aquest 2019. Eh, això és una xifra sensiblement inferior a la de l'any passat, eh, on es van recollir més de 20.000 quilos. En guany, la, la xifra doncs, no ha estat tan positiva, tot i que, com podeu escoltar a continuació amb la conversa que em tenia amb la Marisa Grassot, doncs, eh, malgrat que encara no coneixien les xifres, ja deien doncs, que aquestes, eh, aquest gran recapte havia estat un èxit, sobretot pel que feia el nombre de vulnerables voluntaris que hi participaven, que es va situar per sobre dels 400. Us deixem amb aquesta conversa, que ahir no vam tenir temps d'oferir-vos amb la responsable del centre de distribució d'aliments de Palafrugell, la Marisa Grassot. Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell, 107.8 de la' l'FM i a continuació doncs, posarem una miqueta de balanç no?, del que ha estat aquest gran recat d'aliments. Us, us ho comentàvem en el programa matinal de l'hora del peix fregit, on doncs, des de les comarques de Girona s'estimava aquests eh, més de 400 tones d'aliments recollits i avui, doncs, eh, o ara en concret, doncs eh, intentarem saber una miqueta doncs, com van anar aquí a Palafrugell Encara no tindrem les dades perquè doncs, eh, el volum de, de, de productes que van rebre doncs, eh, són molts i per tant encara estan en aquest recompte, però sí que podem fer una miqueta de balança com van anar aquestes dues jornades de divendres a la tarda i de dissabte eh, aquí a Casabana nostra. Ens posem en contacte una vegada més amb el Centre de Distribució d'Aliments de Palafrugell i saludem doncs a la Marissa Grassot. Bon dia Marissa. Hola, Bon dia. Gràcies per atendre la trucada una vegada més. Aquests dies t'estem doncs, eh, molestant, entre cometes, una miqueta, per saber doncs, no. com, va, com va aquest gran recapte. I ara ja ho fem a posteriori. Eh? Vam tenir divendres a la tarda i dissabte aquestes dues jornades a Palafrugell i, com, us deia, com dèiem abans, encara no tenim eh, xifres de, de quan hem recollit. No, no, no tenim xifres perquè eh, la veritat és que vam, vam quedar molt cansats i ahir a la tarda doncs vàrem descansar uh -huh. uh, i ara avui hem com sol, queden encara per recomptar tot el que vam recollir les 9 del vespre dels supermercats i una vegada ho tinguem doncs ja suposem que avui aquest vespre tindrem totals els complets uh -huh. no tenir, no podem donar cap dada de moment sí que podem fer balans i per... L com ho ha ocupat vosaltres des dels diferents supermercats, des dels punts de recollida, i també de les tasques que heu anat fent des del magatzem, que, quina és la valoració final que feu d'aquest 2019? Mira, la valoració, per començar, diré, ja sense números ni res, diré que la valoració és no fantàstica, és més que fantàstica per la gran moguda de voluntariat que hem tingut. Uh -huh. Això és super, super important. Hem pogut cobrir totes les hores tots els supermercats, Aquí en el magatzem hem tingut més de 40-50 voluntaris. Calculem que en total hem tingut voluntaris 400, 400 i hi de voluntaris, això ja és l'èxit. Amb quant a la recollida d'aliments, bueno, divendres vam tenir una tarda una mica mogadeta, una no? pluja, aquell vent tan fort, això va fer que bueno, que baixéssim en comparació amb altres anys, però el dissabte van doncs, anat fantàstic, ha anat perfecte a tots els supermercats, la veritat és que a tots ha anat molt i molt bé i el balanç que en fem és positiu sense sapiar resultats mm -hmm. jo penso per allò que estem, estem veient, jo penso que poder no, no, no assolirem tot lo de l'any passat però vaja, ens hi aproximem, ens hi aproximem bastant però l'èxit és assegurat eh? o sigui, recollim el que recollim que quedi clar que ha sigut un èxit. Uh -huh. Hi hagi, doncs, això, eh? al final, hi hagi 20 quilos més, 20 quilos menys que l'any passat, al final, tota la feina, no?, aquesta del voluntariat que s'ha mogut, també, eh, amb les dificultats eh, que han tanyat aquest any, doncs, en el fet doncs, que el magatzem no està ubicat on, on és habitual, habitual a la bòbila, i per tant, això sí. ha estat una dificultat afegida, no, Marissa? Molt, perquè ha sigut un local que, molt agraïtz, eh, que ens l'hagin deixat, cuidado, no, no, no vull que... Uh -huh. Uh, però és un local molt més petit, per tant, la mobilitat de dintre és molt més complicada, uh, ens ha costat molt més, mm, costa molt més de distribuir uh, la quantitat d'aliments per poder després uh, separar per data de velocitat, separar per productes, separar per pes, tal com tenim que fer, però bueno, el, la quantitat de voluntaris, per dir una manera, compensat al doncs, eh, local petit. Uh -huh. Aquest any també des del Centre de Distribució d'Aliments de Palafrugell doncs, també volíeu posar la mirada en uns productes que no són habituals de, de donar en aquest, en aquest gran recapte. No sé si heu pogut ja fer una petita valoració de, de, de si la gent eh, doncs, també s'ha sumat en aquesta donació d'aquests productes. Mira, m'he trobat amb algun supermercat, i permets que no, no te digui el nom però, uh -huh. per noves que no han volgut um, no han volgut eh, posar el nostre lletrer-ho. Vale? Mm -hmm. eh, han volgut posar el lletrer general que hi ha a tot Espanya, no han volgut posar el nostre, eh, però independentment d'això, la gent ha respost. I la gent, a mi el que m'agradaria, perquè també he tingut comentaris de, de gent que m'ha dit és que això és un gran recapte d'aliments i no sé per què teniu que posar eh, coses que no siguin aliments. Val? Jo vull recalcar el que vaig dir al principi, uh -huh. quan una persona té dificultat arribar a final de mes, igual que necessita menjar, necessita netejar la casa i necessiti higiene personal. Per tant, és veritat que el títol és recapta d'aliments, però hem d'obrir una mica més la ment i pensar tot el que necessitem a la casa i pensar pues, que la gent necessita tot això i que nosaltres això no tenim cap entitat que ens ho doni. L'arròs, um, per exemple, la Comunitat Europea ens emporta. En mm. La pasta, Comunitat Europea ens emporta. En Oli d'oliva, la Comunitat Europea ens emporta. En, en canvi, tot el que vàrem posar allà són coses doncs, que es tenen que comprar, si volem tenir-ho, i realment pensem doncs que és molt necessari. No, no massa... No massa és problema, la gent ha respost, ho uh -huh. ha portat, però sí que hi ha hagut comentaris. Bé, eh, el fet de, vegades quan s'apliquen aquests canvis eh, a vegades estem molt acostumats a fer una cosa d'una manera, en aquest cas la, és l'onzena edició aquesta que, que, que hi ha hagut aquest any del Gran Recap d'Aliments i per tant ja la gent porta aquesta, aquesta cosa de, de casa no? d'anar a comprar aquestes arròs, pasta i per tant costa a vegades una miqueta canviar-ho nosaltres ho hem, ho hem anat recordant aquesta setmana passada doncs, de, de, de, de com eh, des del Centre de Socios Aliments doncs, ens enfocàvem també en aquests productes d'higiene personal i de higiene per a, de neteja de la casa i bueno, en, al final eh, s'han d'anar fent aquests canvis de mica en mica, a la gent, no, ha d'anar canviant aquesta mentalitat i aquest any doncs, ehm en global, en general, al final, la Marissa doncs, ens fa aquest balanç positiu. Uh, estarem atents a les xifres perquè al final sempre és el que la gent s'acaba quedant, però recalquem eh, això que ens has dit, Marissa, que sigui una miqueta menys o sigui una miqueta més l'èxit. És indiferent. Uh -huh. De veritat, a nosaltres, a veure, és molt important la quantitat, és lògic, per això ho fem, no? Sí. Però jo penso que no tenim que valorar tant... Uh un quilo més o un quilo menys, tal com tu deies, sinó que tenim que valorar la gran quantitat de gent que s'ha implicat i que ha passat hores i hores eh, per ajudar. No? I penso que simplement per això tinc a dir que el gran recapte d'aquest any ha sigut un gran èxit, com tots els anys aquí a Palafrugell. Uh -huh. Doncs ens quedem amb això, que el gran èxit d'aquest gran recapte d'aliments a Palafrugell, doncs eh, nosaltres també volem fer extensiva doncs, eh, l'enalabona a tots aquests voluntaris i voluntàries que han col·laborat aquí a casa nostra, eh, doncs, i que han, han dut a temps aquesta tasca i que encara continuen eh, amb aquesta tasca que és la de recomptar i d acabar d'ordenar les coses. No, i, i, perdona, aquest sí? i pensa que tot aquest aquesta setmana estarem aquí encara recontant, separant, eh, seleccionant, mm -hmm. dir, que no s'acaba tot en aquests dos dies, sinó que, que el voluntariat segueix, eh? I, i... Aquesta és la gran, gran riquesa que, que tenim a Plafixi. Uh -huh. Doncs ens quedem amb això i esperem que sigui pels molts anys, que aquesta, aquesta gent doncs, voluntària eh, continuï amb aquesta bona tasca que es fa i que, com ha remarcat la Marisa, doncs, va més enllà eh, d'aquest divendres i dissabte del Gran Recapte i és que doncs, ja els dies abans i ara, posteriorment, doncs, també hi ha molta feina a fer. Marisa Grassot, moltes gràcies i ens posem en contacte aviat novament. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Doncs amb aquesta entrevista que us devíem ahir ja des de l'informatiu de dilluns, doncs acabem aquest accidentat informatiu de ràdio Palafrugell, així com el dia d'avui a la nostra sintonia. Esperem que aquesta tarda doncs, tot es pugui eh, emetre en normalitat. Recordem que a les 7 de la tarda teniu una cita amb la sessió plenària corresponent al mes de novembre. Serà amb en Carles Martínez i en Vicenç Rodríguez. Nosaltres ens convidem fins a demà. Disculpeu per haver eh, ofert aquest informatiu, més tard de l'habitual i esperem doncs que demà tot torni a la normalitat. Que passeu una molt bona jornada. Radio Palafrugel presenta serveis informatius. Cada dia, de dilluns a divendres, a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda. Dues cites amb els informatius de Palafrugel per coneixer què passa a casa nostra. Serveis informatius de Ràdio Palafrugell, a partir d'aquests moments a la vostra sintonia.